Cas anarquista interstel·lar podcast anarquista interstel·lar Pot car en anarquista interstel·lar, Po anarquista interès·lar. By! Avui parlarem del període més fosc del segle XX a l'estat espanyol, el franquisme. El franquisme comença a alguns territoris com Extremadura o Galícia en 1936, amb l'inici de la Guerra Civil. Però a llocs com el País Valencià o Catalunya, arriba amb la fida aquesta, en 1939. La fase més coneguda, per ser la més violenta, és la inicial, els anys 40, els anys de més afusillaments, de més tortura, de presons més saturades. Perquè no, senyor Reverte, aquesta guerra no la vam perdre tots. Aquesta guerra uns la van guanyar i altres van pagar cara a la derrota. I és que el territori ocupat per les tropes feixistes de Franco es va iniciar un terrorisme d'estat extremadament cruel amb un objectiu clar, la repressió contra els perdedoris de la guerra, les persones que s'enfrontaren al cop d'estat de l'exèrcit contra el govern de la república i la classe obrera organitzada. Aquesta repressió, numèricament, va afectar més als homes, però les dones la van patint amb una forma de violència física i, i psicològica específica per la seva condició de dones. Les roges i les dones dels rojos van ser violades, rapades, exposades públicament després de prendre laxants i obligades a treballs forçats feminitzats, com netejar espais públics. Jo soc Àlex i, com sempre, està amb mi la resta de l'equip de PAI, el podcast, Andrea, L. Rosella i Carlos. Però, a més, avui també tenim convidats de luxe. Poseu-vos còmodes, que comencem! Tinta de Amb un assaig històric aprens del que llitges, t'aporta coneixements i moltes vegades reflexions al respecte d'allò que t'expliquen No volem ens menysprear, per suposat l'innegable valor de l'assaig però amb una bona novel·la pots directament viatjar en el temps i en l'espai. Pots caminar per carrers d'Addoquins en els anys 20 o pujar en uns 600 en la segona meitat del segle XX. Amb una ficció ben documentada pots endinsar-te i viure la història. Experimentar alegria o tristesa. Sentir. Sentir com ho feien les persones que van viure aquells anys amb molta més intensitat. Per això, avui parlarem d'història a través de la literatura ambientada en el franquisme. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta. Solo la risa llenaba su boca y una tranza recorría su espalda. Embarazada de ocho meses Llevava sus escritos Acabem de sentir les primeres línies de la novel·la La bot dormida, de Dulce Chacón, cantats pel grup Barricada, en la cançó Hasta sempre Tensi. Tensi és com deien a Hortensi a les seues amigues. Nosaltres la coneixerem en la pressió de Ventas, a Madrid, on s'ha convertit en una presa política per ser militant del Partit Comunista d'Espanya durant els primers anys de la dictadura franquista. Estem en la, en la dècada dels 40 i a Hortència i a moltes altres companyes Seues se li demana la pena de mort. Dulce Chacón, germana de la també escriptora Inma Chacon, va morir en 2003, només un any després de publicar La dormida, la seva obra més coneguda una novel·la calificada de best-seller, però que, contràriament al que és habitual en la nostra dècada, en la que el Grupo Planeta ostenta un monopoli editorial que funciona com una pisonadora cultural en mans del mercat, estem davant d'una novel·la d'una gran qualitat literària. Un llibre intensament trist, però no des de la llàgrima fàcil, sinó des d'una bona investigació de fons per reflectir una realitat cruel i esgarrifosa, la dictadura franquista. Les seues pàgines transmeten fidelitat històrica en la descripció de les presons de dones en el primer franquisme, el tipus de tortures i maltractaments físics i psicològics que es patien, així com les resistències quotidianes que practicaven les preses. És fascinant el tendre suport mutu que practiquen els protagonistes de la novel·la. Reme canta, encara que no ho sap, i compta com l'havien de tindre una i una altra vegada per consolar-se. Les seues companyes l'escolten pacientment perquè saben que ho necessita per sobreviure, Hortència escriu al seu quadern blau un diari personal. Tomassa no pot contindre el seu despreci cap a les carcelleres i això atrau la seva crueltat. Les seues companyes es rebel·len col·lectivament per donar-li suport i no es queda sol a afrontar el càstig. Les preses són com les teules del sostre d'una casa antiga quan comparteixen tot el menjar que envien les famílies, protegint-se entre totes de la pluja i el vent. L'èxit del llibre va portar la vot dormida al cine de la mà del director Benito Zambrano, en una obra molt recomanable, encara que es rebaixi al top polític, una mica en favor del manip i discurs de que la guerra civil va ser una guerra entre germans. També voldria nomenar l'abús de l'amor romàntic que es fa, també en la novel·la. No el que acabe de dir no deixa de ser una bona adaptació i una bona pel·lícula en si mateixa, destacant, per a mi, l'actuació d'Imma Cuesta i María León com a protagonistes. Però tornant a l'obra escrita, Hortència estava embarassada i tenia por. Tenia por de que li robaren la, a la criatura, perquè l'enfranquisme no era inusual que les roges i a les dones de les classes desposseïdes en general els robaren la descendència. De fet, avui volem parlar d'una institució que va portar a terme aquesta pràctica durant la dictadura i molts anys després. Per fer-ho, tenim a la companya del programa Rosa Alonso Frau, investigadora de la història de l'anarquisme amb mirada antipatriarcal, membre de projectes Purres i Foscors i autora del llibre Amparo Poqui Gascon, la ciència i la paraula, al servei de la revolució. Hola, Rosella. Hola, hola a tots, moltes gràcies per aquesta presentació tan professional i un plaer tornar al pai. Contras Rosella, què era el Patronat de Protecció a la Mujer? El Patronato va ser una de les institucions franquistes més tenebroses. Va ser un dels molts mecanismes utilitzats per la dictadura per exercir un control patriarcal sobre totes aquelles xiques que, d'una manera o una altra, desafiaven o no s'adaptaven al model de dona sumissa que el franquisme imposava. Tot i que ja existia abans, el patronat de protecció a la mujer va ser reformulat totalment en novembre de 1941. A partir d'aquest moment, Carmen Polo, la dona del dictador, va ocupar el càrrec de presidenta honorífica de la institució i va començar a ser administrada per ordres religioses. Oficialment, el seu objectiu era, tal com afirmava públicament, la dignificació moral de la dona, especialment de les joves, per a impedir la seva explotació, apartar les del vici i educar les conforme als ensenyaments de la religió catòlica. La realitat és molt més cruel. Es tractava d'una xarxa d'uns 900 reformatoris arreu de la geografia espanyola, dels quals 9 estaven al País Valencià, on eren recloses, sense judici, joves d'entre 16 i 25 anys, amb acusacions com, i llisc textualment d'alguns expedients, poc aficionada al treball, mala vinguda amb la seva madrastra, es dedica a la mendicitat, manifesta que el seu pare la fa objecte de maltractaments, vida alegre, Prostitució, ser lesbiana, beure o boja. I com acabaven allí? Doncs en el cas del treball sexual solien ser recluïdes per mandat judicial. En altres casos eren portades allí per la policia després de detindre-les al carrer o en establiments de dudosa moralitat o eren internades per les seues famílies o a causa de denúncies de particulars, per motius com fumar en horari escolar o besar el nòvio al carrer o mostrar inclinacions polítiques d'esquerra. Foren desenes de milers de les xiques que, tractant d'escapar del model de feminitat patriarcal imposat pel règim, acabaren en les guerres del patronat. Aquesta institució era finançada, almenys en part, amb dos mecanismes aterridors. Per una banda, la venda de bebès robats, el patronat tenia una sèrie de maternitats on les recluses que arribaven embarassades parien i després eren enganyades amb la falsa notícia de que la criatura havia mort. En realitat, els bebès eren venuts a famílies adeptes al règim. Per altra banda, amb el treball forçós de les internes, que eren empleades en tallers de costura o altres manufactures amb l'excusa d'ensenyar-los un ofici, per, posteriorment, vendre els seus productes a empreses, sense pagar-los res a elles. Les internes eren víctimes de cruels procediments. Eren interrogades, medicades, sotmeses a electroxocs, explorades ginecològicament, maltractades físicament, tancades en celdes de càstig... A més, la correspondència estava censurada i no tenien llibertat per a fer cridades telefòniques ni xir al carrer i se les sotmetia a un adoctrinament religiós sever. El Patronat de Protecció a la Mujer va existir més enllà de la dictadura, perdurant fins a l'agost de 1985. Això és, deu anys després de la mort del dictador i de l'inici de la modèlica transició, huit anys després de la proclamació de la Constitució i tres anys després de l'arribada del primer govern socialista a la flamant Nova Democràcia. Es va convertir així en una de les institucions franquistes més longeves. Consuelo García Cid, escriptora i supervivent del, del Patronato, qualifica aquesta institució com el més greu que es va fer en Espanya contra les dones. I així tot, l'Estat continua cobrint de silenci a les milers de víctimes del Patronat de Protecció a la Mujer, dones sobre les que l'Estat i l'Església van exercir tortura i violència física i psicològica, però que inexplicablement han sigut excloses de la llei de memòria democràtica. Recentment, a final de març d'aquest 2026, el Govern ha reconegut, per primera volta, la repressió específica que van patir 53 d'aquestes dones. Però com elles mateixes reclamen, cal seguir investigant i que les ordres religioses culpables es responsabilitzen. Per això cal exigir veritat, justícia i reparació per a elles. La virginitat femenina és es essencial. Es la flor que se entrega al esposo y, al perderla, no solo has puesto en duda tu honestidad, sino también la de tu familia. Aquí te ayudaremos a redimirte, te acogeremos a ti y a tu futuro hijo. Es la misión que nos ha otorgado Dios en este mundo", dijo, y se santiguó. Mentía, pero yo le creí. Margaritas Blancas, Mujeres Invisibles, de Montse a la Barta. Muchas gracias. Ara que ja ens hem situat històricament, voldria saludar, per fi, a la nostra primera convidada del programa d'avui, Montse Labarta. Com estàs? Hola, estic encantada d'estar així en el pai. <laughs> I vos agraïsc especialment que hagi hagut triat un lloc adaptat per a que ja ho pugueu vindre. Montse Labarta va néixer en 1969, a Picanya, i és llicenciada en Filologia Hispànica. L Experiència professional més gratificant per a ella ha sigut impartir classes en una escola d'adults ensenyant a llegir a dones majors, dones de la postguerra espanyola. Gran lectora des de xiqueta i amb inquietuds literàries, va publicar la seva primera novel·la, Margaritas Blanques, Mujeres Invisibles, de manera tardana, perquè les primeres idees per a una novel·la es van veure troncades quan va començar a donar la cara a una malaltia medular congènita i degenerativa, que li va fer perdre la mobilitat. Margaritas Blanques li ha donat moltes satisfaccions, la va presentar en la 14a edició del maig literari de Picanya, que, a més, és on es van conèixer. La novel·la ha sigut inclosa en l'entrada de la Wikipedia del patronat de protecció a la mujer per la seva aportació a la visibilització d'una institució desconeguda. I és que a Montse li agrada escriure el que creu que ha de ser oblidat, en concret, sobre el passat de les dones. Mujeres que han tejido de silencios su vida. Mujeres invisibles que ocultaron sus cicatrices para no añadir dolor al prójimo. Mujeres que fueron mutiladas en vida para expirar los delitos de los poderosos. Mujeres a las que ha olvidado la memoria, que siguen en la cuneta de la historia. Natividad es la protagonista de Margaritas Blancas, que es una novela que se ha escrit basante en la seva vida y en homenatge a ella, perquè Natividad es una persona de carn i Conta'ns, qui es Natividad? Nativitat eh, desgraciament ja ha faltat, però era, era la mare d'una amiga meugua i ella volia fer-li un homenatge. desconeixia a la filla totalment la història de sa mare i volia fer-li un homenatge I me va proposar eh, de fer-lo. I quan jo vaig a començar a documentar-me em vaig trobar, i així el llibre de les desterrades hijes d'Eva, de Consolo García d'Altit, em vaig trobar en el patronato. I a partir d'ahí, eh, Natividad és un nom, és una persona real, però la vaig posar dins del patronat. I, i així comença la història. Realment jo, de biografia, eh, vaig parlar en la seva filla i li vaig proposar que jo necessitava escriure la història del patronat, que sa mare segurament havia estat en el patronat i que no ho havia contat con tantes altres. No ho havien contat, ella no sabia res. I, però havia estat en un convent, estava embarassada. Entonces jo ho dic Aso, a Sok i me vaig llançar per a donar veu al patronat. El llibre està estructurat en tres parts. No? La primera és tu última voluntat la segona, Que se sepa, que diríem que així està el gros de la novel·la, i, i la tercera, Mar Margaritas de mármol. La narració arranca quan Natividad li conta a la seva amiga Irene el fragment del seu passat més ocult. Bueno, tu no vas conèixer a, a la protagonista d'aquesta història, una història que, que és tan verosímil que de vegades fa difícil de saber quan comença i quan acaba la literatura. La, la segona part del llibre està ambientada en els anys 50 i es titula Que se sepa ent엔 que os referís a referíses al patronato de protección a la mujer. ¿Por qué? Om, porque... porque la yo pensé que la que la memoria es básica, son es nuestros arreglos y la memoria de les dones es una asignatura pendiente. Voy a decir eh nosaltres estemar así parlant gracias a estes dones y les convengu després. El que pasa que han callat. Han callat y yo venia a donar-les beu que deixarem de ser mujeres invisibles perquè han sigut això, dones que no s'han atrevit a parlar i se té que saber, Venim. per a mi, bueno, un pueblo que oblida su está la seva història està condenat a repetir-la, per a que no es repetisca i se sàpiga. Clar, i respecte al que parlàvem de la trama del robatori de bebès, no es limitava exclusivament al, al patronat, veritat? No sé si vas a investigarme en ya sí, de y sí. ageren tres fases en la en el robatorio de bebés. La primera era era más política, que va a ser una purga que se va a hacer en Descarsels y ahí directamente eh, porque claro, es les filles, es filles eh, de de les dones tenían el gen rojo, según constía eh, Vallejo Nájera, el, el psiquiatra de la época. Entonces, eh, llevándolos a los hijos y educándolos en un alto ambiente, podían neutralizarse el gen. Y esa va a ser la primera parte. Después ya comienza el patronato. En el patronato, pues, todos que arriba ven embarazados, eh, pues baix coaccions, amenaces, eh, les feien firmar un paper en blanc, algunes, altres sentien que s'havien mort, eh, altres desapareixien, que això se veu tamén margaritas blancas en el famós botiquín que a la mínima que, que, que els bebès que estaven ahí tenien algo, se s'enduïen al botiquín i, i s'havien mort de repente. Bueno, n'hi havia molt de I després, ja se convertís totalment en negoci, que és quan ja entren les clíniques privades, els hospitals públics, i ahir ja és, és comarç total. Perquè en el patronat s'amagava baix eh, donacions. No era com si diguem negoci, eren donacions caritatives per al convent. Donacions a canvi d'un bebé. Sí, però són donacions. Ja es que así siempre se ha tratado de cambiar el nombre claro. pero ejemplo nos día eh, reformatori que eres lo que eres eran reformatoris, no, se dían colegios, maternidades talleres hogar, entonces cambiando el nombre se amaguen las cosas claro claro, ¿no? moltes dones van a estar en el, en el patronato y no sabían, no habían estado en un convento, habían estado con sí, las monjas fue un exacto. periodo no? I, i el... Inclús les famílies, tampoc ho sabien quan les duien, perquè en el cas de nativitat eh, la, la decisió la pren son pare, la tenia que prendre son pare o el germà perquè les dones estaven sempre tutelades en esa época. O bé depenien de son pare o bé depenien d'un germà o bé de l'home o bé d'una institució. Quan entraven al, al patronato, eh, els pares pedrien la tutela no podien traure'l si volien, tenia que autoritzar el patronat, se quedaven en la seua tutela, la perdien. Els pares tampoc ho sabien, pensaven, bueno, pues en una casa pobra, pues si són molts fills, pues mira, ella que va aixar, esta que va aixar colatge, i tenim una boca menos, i algú dependrà. Estaven, tampoc, és una institució que no la coneixien ni fora, ni dins, ni, ni res. Car i, i en estos moments, que bueno, per connectar en, en, en el present, quina és l'actualitat de les ordres religioses que gestionaven el patronat en el seu moment? Eh, val, pues en el moment que desapareix el patronat, aquestes mateixes ordres religioses que ja havien fet com una xucoteta transició, ja demanaven, per exemple, titulació d'assistenta social, val, es van convertir en ONGs es tan cobrante en este momento del estado eh, para ejercir una, una labor similar elegiré textualmente una gesta por la española contra las mujeres así calificada el patronato consuelo garcía del cid como ha dichos ella una superviviente del patronato que a mes conta sin memoria no hay futuro y he aquí el presente nos encontramos ante la extensión de un pasado que ni siquiera fue conocido porque el Patronato es un recién llegado a la memoria y somos muy pocas las personas que sabemos de él en toda su dimensión. Y bueno, eh antes de de la entrevista, Monse, no sé si valsa fegir alguna cosa o, o recomendarnos alguna lectura, ser algún documental. Sí, voy voy a hablar de, de Consuelo. Yo cuando vas a escribir el libro, porque yo vais a descubrir el Patronato Yeche de del su libro Las desterradas hijas de Eva. I pues, li vaig dir que havia escrit un llibre del patronato i que si li podia pegar una mira. i, i aixinaà començarem la nostra relació i consuelo, vu que sappiau que ella eh, va ser supervivent, però du dedicant 15 anys a que aquesta institució isca la llumuma. Al principi diu que va ser molt difícil, que ningú la creia, que la tractaven de loca. Va ser també molt difícil que anaren així supervivents, perquè la... molta gent ha refit la seva vida, eren persones jovenetes, i per exemple el seu home no ho sap, ja tenen fills, no volen tornar a ser jugades. A, a les... I, I bueno, pues, Consuelo i altres supervivents ara duen 15 anys fent conferències per tota Espanya, Eh, pues recomane, per supuesto, els seus llibres, «Las esterradas hijas de Eva», «Roga por nosotras», en T5. I, y bueno, recentment també les ordres religioses sí que han demanat perdó, demanarem perdó públicament l'any passat, el 9 d'octubre, jo vaig estar, ahir vaig conèixer a Consuelo, i... però va ser un perdó de... vamos, no diguen en ir a paraula. Ahí cuando acabas alzaremos todos. No, no, ni olvido ni perdona Va a ser muy emocionante. Os recomiendo esos libres y también eh, relacionado en el París Valencia, está, han escrito Indignas hijas de su patria, que está muy bien. Y también deciros que ahora en, en novembro eh, Daniel Monzón va a estrenar una película del Patronato, que se diu roga por nosotras, basada en una de les obres de Consuelo, i ja estan rodant-la. A mi és es que m'agradaria fer-te una pregunta, moltes, moltes gràcies. Res, eh, res eh, jo et volia preguntar que, que és el que t'agradaria, diguem, que, que la gent avui en dia entenguera que, eh, sobre les vivències del patronat, que creus que no s'ha o que no ha arribat ara, que... Diran que, que n'hi ha més veus, que ha més companyes que estan parlant d'això, i quines coses veus ara que, que recorden aquell sistema, a, a aquella situació, diguem? Home, a mi em preocupa eh, la situació, el pensament, la ideologia un poc de la joventut, i sobretot de les dones, no puc comprendre. Jo, és que realment crec que en qualsevol dictadura aquí primer retagin és a les dones i això va tornar a passar i no sé com no es donen compte. Eh, que passa que tampou llegiran aquestes persones de les que jo parlo no llegiran el meu llibre, però que, que realment eh, que tenim ara mos drets i que la gent no es dona a compte de, de lo fàcil que se poden perdre, que tenen que estar sempre en peu, les dones sobretot. I un passo atrás. Vale sí que és molt important eh, en part pense i per això fem més de programa eh, la ficció de, per a augmentar l'at de moltes vegades la capacitat d'arribar a un, un públic molt major. No sé també és una bona notícia no ho sabia la, la pel·lícula que, que estàs comentant és una cosa que moltes vegades eh, gent que a lo millor la història no és una cosa que li'interesse o que no tinga una... Ningú coneixement pot, pot arribar i joder, el que va passar en el patronat pot entendre qualsevol persona, no, no fa falta haver estudiat però t'ha d'arribar, si, no, si no ho has sentit molt de vegades ni siquiera saps que, que això és violència. Sí, I fa poquet que està arribant de fet. És? Claro. És que ni siquiera fa falta estar superpolitizada per entendre que el que va passar en el patronat és tortura, vull dir, és que, mm. és com, entón, en aquest sentit, com, no?, lo que deies Montse, la, la faena que ha fet Consuelo és súper important, a més, és súper emotiu sentir-la, no?, i com ella diu que en el moment en el que ella va aconseguir eixir del patronat, li va prometre a les companyes eh, sabrant lo que passa, sí, no?, i com ella ha, ha mantès aquesta promesa durant tota la seva vida, ja ha fet d'aquesta promesa la seva raó. Però ella ha rebut amenaces, i sí, sí, sí. de tot ella, eh, ella... No se ho ha mal en aquest sentit. De tota manera també aportar que, la, que en realitat no és passat recent, és també present perquè el tema dels bebès robats segueix sense llei. Duen 8 anys esperant eh, que se, se regule perquè sense un banc d'ADN estatal no hi ha possibilitat de estan funcionant a base de bancs d'ADN privats, però això és molt complicat, que coincidisca. Si fos estatal, vull que és present, no sí. és bé del passat recent, però és que és present. Clar, a més és present perquè va durar estafar tan relativament Exactament. poc que moltes d'eixes víctimes, moltes d'eixes supervivents encara estan vives, i moltes mm. d'eixes criatures, d'eixes fills i filles, continuen estant vius sense saber qui és realment la seua família. Exactament. Sí, I a més passa un poc amb el tema de les foses, no podem deixar que siguen les famílies les que haguen que Exactament. fer tota la burocràcia, les que haguen de gastar els diners per a poder Exactament. trobar els seus familiars o per a poder aconseguir reparació i justícia. Exactament. Ha de ser algo que, que el Govern s'implique. És, és una, cosa, una qüestió que tota la societat hem de reparar. Mm. Bueno, a mi m'interessava també uh, fer-te una pregunta, gràcies per l'apertura també, perquè m'imagina que pues, tot això és molt remenetjador. I entonces, un poquet respecte al, al procés creatiu uh, d'escriure el llibre, pues, eso, com que m'imagina que aquesta reconstrucció uh, d'aquesta memòria ha sigut molt remenetjadora, tant la veu pròpia com la d'altres companyes. I pues, pues, també buscar informació posterior sobre el que havia significat el patronat, ¿no? com a a posteriori lo que és el que representava el patronat. M'interessa un poquet, si mos pots contar un poquet, el procés creatiu d'escriure el llibre. El procés creatiu va ser realment emocionant perquè jo m'havia trobat una institució que, que m'horroritza i volia contar-la. Eh, el que passa que, clar, la persona ja no estava viva. Eh, Hi haven coses que eren reals, per exemple els noms i tot això sí que són reals, però jo tenia que donar-li veu, tenia que donar-li forma. I vaig triar que fora, que això és un recurs literari. Realment Natividad no parla, al, al, no grava ningú de cintes. Ella, Irene li convenç la seua cuidadora de que grave les cintes per a que, que la seva filla sàpia dels seus orígens i que també s'agerrmae en altres dones que han passat per el mateix. I vaig pensar que podia fer-li gravar unes cintes que després han arribat a la seva filla i la seva filla transforma en llibre per a que se sàpia. Però això és, és literatura. Mm -hmm. Saps? Després sí que n'hi coses reals, però quasi tot és, és, és literari. Jo, jo volia dir que és superinteressant el tema del patronat perquè en historiografia encara n'hi ha debats de si el franquisme era més feixista o menys, o si era més autoritari, o si era feixista fins al 45 i després ja no era tan feixista, ja era... i el patronat és una prova absoluta del feixisme en el franquisme, clar cap a la dona, però vamos, que era un regim feixista de principi a fin no? I, i crec que és superimportant la prova del patronat no? Que, que no és molt coneguda però, però clar, jo, jo, jo en la facultat d'història he donat que, que n'hi ha corrents que diuen que el franquisme no era feixista, que era més autoritari perquè era més de militar sinó d'un partit i tal i qual i clar, així tens a l'església ser feixista no? I, i, i també pues, eh, arrossegant cap al present i ser feixisme Eh, mm. Crec que és molt interessant el Patronato per això també. Sí, sí, jo, jo, a mi m'apassiona i, i segurament seguiré escrivint sobre el Patronato perquè no me'n lleve del cap. Mm. <ríe> I, I Montse, si la gent ens pregunta, on ¿en pot aconseguir el teu llibre? Eh, a veure, jo sóc autopublicada, entonces jo vinc per Amazon. No Los autopublicats anem a Aixina. Pues, Peña, ja sabeu, Margaritas Blanques en Amazon per Montse a la Barta. Que, per cert, eh, l'explicació del nom del llibre, eh, el, el, el per què del nom, m'agradaria saber-ho també. Eh. Bueno, te dic la, la, la veritat i te dic també la, la literària, sí. la resposta real. La resposta real que la filla Loli, la filla la que se escriu el llibre, i Isa Mares se emprese regala Ben Margarites. Yeah. Me va a parecer bonic. <laughs> y aparte en la novela Isis es que les Margarites simbolice en el amor más puro de una madre para un fill. Isa está en la respuesta literaria. Que vaya muchas gracias. Vale, pues anidém tancar la entrevista no me comentar per esa relación el presente, que ir mateixa, eh, passejant pel Cabañal, eh, es van trobar una, una processó d'eixes del Ku Klux Klan, que sí, estaven allí tots, en, en la, la mare, una dona disfraçada de la Mare de Déu, el retorn, i darrere, en, en, en el boato, en tot allí. En tot. Maria Josep Català, alcaldesa de València. Maria Josep. Ma, Maria, jo, Maria, Maria Josep. Maria, Maria Cotxe. Maria Cotxe Català. Sí, i, i bueno, hi ha tres senyors en el mateix, que no sé si són consejals o què, o sea, en, caminant en plan oficial. No com una persona individual que va a una professor que ni siquiera és una professor oficial de les festes patronals. Era una... De, del cabanyal que estava fent el seu ritual eh, Dilo. terrorífic perquè tu estaves allí era una cosa... O sigui, és que la, la, el fil de la, de, de, de 1939 a, arriba hasta ahí arriba hasta esa relació de, del franquisme, la iglesia i esa opressió cap a, cap a les dones i en general cap a les classes desposseïdes i, de, i després simplement Eh, per lo que parlam de Consuelo García del Cid, ara el govern ha reconegut a les víctimes, ara el que ha de fer és algo. V ara el que ha de fer és pot ser fer que paguen d'alguna manera, però començaria per desfinançar a es organitzacions que potser podrien qualificar de criminals per aè jolines que al Almenys, algo. Està bé, els gestos, però el, ara és el que hi ha que fer. Després parlarem perquè ara mateix no poden fer que paguen el, el, el pas que hi ha. De moment, eh, moltes gràcies, Montse, eh, per acompanyar-me avui ací, per escriure un llibre tan imprescindible com és eh, Margaritas Blanques, Mujeres Invisibles. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y esto es no la gusta. En pay, pay, pay. <risa> <risa> <risa> Muchas gracias. Mi amiga era una pecadora, una mujer caída, sin capacidades suficientes para criar y educar a su hijo. Decían estar haciendo una obra de caridad. En realitat, la pobresa i el ser mujer eren els únics pecats d'Isabel i la carida de la que alardeaven les monjas se s'assemejava a un negocio. Abans de continuar amb el programa, per tal de desentumir i mobilitzar la ràbia que algunes persones es bull per dins ara mateixa, us deixarem amb l'humor de Samantha Hudson i Papa Topo i el seu tema Por Espanya. Tema de com ho ha fet? Las malas lenguas Que soy el diablo que soy Una cualquiera Cuentan de mi Leyendas negras Y lo confieso mi amor Son todas ciertas Soy un tabú Un maricón judío más sobre el cebún Una fulana, una bruja, bodú Soy la bujarra con la que sueñes tú Mándame tu regimiento Para que me descarbienta Que redonden los tambores Que repiquen las campanas Hazlo todo por la patria Hazlo flaco por España Ay, por España Hazme sufrir por España España, dame dolor por España, dame caña por España, dame martirio, con un dolor desmedio, a mi alos de mi calaña, damos caña por España. Quintas tienden en mi cama Cuatro angelitos que me la guardan Cuatro barrotes en mi ventana Y yo te espero a cuatro patas Si sí. hay por España Hazme sufrir Give me pain for Spain Give me pain for Spain Over Spain Tell me to suffer for Spain Give to the ones of my car Give me pain for Spain Over Spain Tell me to suffer for Spain Give me pain for Spain Sexy, caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo Soy tu esclava, soy tu sumisa o me correa, llévame contigo a misa. Yo no soy sosa Hazme una soga Con los collares, los collares de tu esposa Me gusta mucho tu aguilucho Como le gusta la trucha, al trucho Por España, Paco Me pones bellaco Contra la pared, no fusílame Por España, papi Déjame bien guapi, déjame coque ¡En una cuneta! Ven y súbeme la falda, ven y súbeme la falda Ven y súbeme la falda, hay la falda, Rocky ay, ay, ay, ay, ay, la falda, Rocky Wallda súbeme la falda Mira Paco, que calíbre Ai, ai, ai, ai, ai, ai, una grande libre, mira Paco que calibre. Mira Paco si son puta, mira si soy lisojera, mira Paco si es como la mano corrupta y olé de Santa Teresa. Van conjurar el terror primitiu a la Foscor per encetar prudents caminades nocturnes, travessant boscos impenetrables i muntanyes inabastables. Des d'allí, tot el món als seus peus, i la mar enviant-los la seva plenitud des de la distància. El franquisme se'l va combatre de diverses formes, des de la quotidianitat, la paraula o les armes. En la segona part del programa anem a centrar-nos en una de les vies de resistència més significatives, la guerrilla de la muntanya, els maquis. I per fer-ho tenim amb nosaltres a Francisco Collado, que així el coneguem com a Mac. Com estàs, Mac? Hola, molt bé. Molt, molt agraït que... d'estar amb vosaltres avui. Mac va estudiar Història però treballa com a bibliotecari des de fa un fun d'anys. Ha publicat un llibre sobre la història del moviment Ocupa a la ciutat de València i un altre sobre el poble saharauí, però també recentment, o més o menys, Rutes per la València Anarquista. Però el que ens interessa avui és el llibre Homens del Bosc: una història dels maquis. Un dels motius d'aquesta publicació és mostrar a la gent més jove una part quasi sempre amagada de la nostra història recent, a través de la vida d'unes persones que lluitaren fins al seu últim alè, cercant la llibertat. Es tracta d'una novel·la juvenil amb parts que podrien considerar pròpies de l'assaig. En ella trobarem il·lustracions de José Ignacio Martínez i l'acompanyament d'una proposta didàctica amb un ample ventall d'activitats per a fer a les aules, a càrrec de Núria, mestre Marcotegui, mestre en l'ensenyament públic. El treball de Núria té un caràcter dinàmic, obert i flexible, i es proposen qüestions i activitats que motiven la recerca d'informació, el raonament, l'exposició oral i el debat. Per a quines edats va dirigit Homes del bosc una història del maquis? Hi ha una mancança educativa que aquesta obra pretén suplir? Eh, bé, doncs pues sí, <laughs> hi ha una mancança brutal. Eh, el llibre està pensat per a xavals i xavales d'institut, o sigui, entre 13 de 17 anys, aproximadament. Tenint en compte que en, en un curs fan història d'Espanya i una altra història universal, pues, eh, són les edats que, per als quals està pensat. I la mancança és, és òbvia, perquè moltes vegades, quan s'arriba a la part d'història contemporània, del tema franquisme, postdictadura i tal, eh, hi ha molts aspectes que no es tracten. No es tracten eh, el tema del patronat, per exemple, no, no, es, no es tracta mai, el tema dels maquis mh, pràcticament tampoc Si no és que hi ha algun professorat implicat o tot consenciat eh, són temes que, no, que se passen per damunt i que ni se mencionen i també una mancança de que això passe té que vorer amb eh, quan estavem preparant el llibre eh, documentar-me de diverses coses per eh, n'hi havia una enquesta feta a professors ah, no, a estudiants de magisteri els quals no sabien que eren els maquis. Aleshores, això, val, els de magisteri són professorat que després farà eh, ensenyament en primària, val? I, però després per a secundària molta gent que accedeix a, a ser professorat de secundària ni tan sols són eh, d'eixes branques. No? O sigui que, que ja d'origen... Com que, que s'ignora el tema, tant per activa com per passiva. Clar, no recorde en l'institut haver sentit parlar del maquis i, i del franquisme pot ser dos pàgines. O sigui, i, bueno. no, i, i, I quan se comenta del franquisme se passa, no, no s'incideix en, en, en molts aspectes cruels i totalitaris del règim, no? Jo, com a persona que treballa en la xavalada, en l'Insti, jo crec que la penya d'adolescent desconeix um, la vida quotidiana i la resistència civil, ¿no? com que se saben moltes dades, però no tenen integrades i ses experiències reals, que és el que crea l'empatia en aquesta gent, uh, en els cabells i en els corets, i que fa que aquesta penya pues, uh, tingui un pensament crític. Això és el que trobem un poquet a faltar. A mi me pareix com supergraciós, perquè la vida, tota la vida m'ha dit Maki. Osea, tota la vida, hey Maki, tira pa'cací, sí, va, vine pa'cacallà, no sé quantos. I, clar, jo li preguntava, ui, tio, per què me dius maqui, maqui què és? I, clar, jo pues, des de xicoteta sé lo que són els maquis, però perquè mon tio s'ha referit a mi tota la vida per maquis, saps? Si no, jo no ho hauria sabut. Sí, sí. I que no és la seva culpa, realment. Òbviament, no la... la penya adolescent no té la culpa, és que el sistema educatiu està fet, o això, per, per... per capar-hi ser pensament crític memoritzar mogollo de dades i és gent que està molt agobiada en les notes i pues, això no en interioritzar sobretot insistís en el de saber coses de la vida quotidiana i la resistència civil que, que te puguen interpelar i que te puga molar de ala que guai lo que estic llegint no? sí, a veure la... els estudiants estan ahí per aprendre allò que altres persones s'han d'ensenyar si la gent no, no, els, no els diu certes coses, no ho sabran mai. Sí, si que... el propi mestre no ho sap, clar, clar, no pot ensenyar-ho. Clar, clar, tampoc clar. Clar. Claro. Aleshores claro. claro. claro. claro. és un bucle. ¿no? Claro. De totes maneres, antes de continuar en el programa, <laughs> per a qui no coneix massa del tema, ¿no? per a si este programa ha eh, arribat gent menys estudiosa, necessitem que ens contemar qui eren els maquis. Per a les proves d'Insti. Val, així molt telegràficament, els maquis eh, seria la guerrilla antifranquista, val? Com, a, com a la manera més, més, més reduïda, més simplista de, de, de definir-los. Eh, quan esclata el col militar feixista i, i la conseqüent guerra civil, l'intent de revolució social, etcètera, molta gent ha de fugir. Per a, per a fugir de, de la repressió, fuig a les muntanyes, amaga, etc. Ahí comencen els primers nuclis de resistència eh, que duren, que, que existeixen o conviuen amb, amb, amb el desenvolupament de la guerra civil i de la primera part de, de la dictadura. Eh, podem dir que, que la guerrilla en si eh, se conforma més cap a l'any 1944 eh? encara que ja n'hi havia alguna agrupació ja creada, quan eh, molts dels exiliats que havien, eixit a, havien fugit a França eh, se conformen en l'agrupació de guerrilleros espanyols. Intenten eh, tornar a la península per la vall d'Ara i bueno, és una operació fallida que fa que moltes de les partides se disgreguen per la península, sobretot per la part dels Pirineus, i després van endinsant-se. No? I a partir d'ahí se creen les, les diferents agrupacions guerrilleres. Eh, N'hi ha... Ideològicament, majoritàriament són de signe comunista, però també hi han socialistes, republicans, anarquistes, gent que, que tampoc té una ideologia, però que, per diverses circumstàncies, forma part de la guerrilla. I, I, bueno, el que volien els maquis... No, no sé si m'estic allargant uh, a preguntes que ja havies previst per allà després, però... Eh, bueno, eh, el que volien els maquis el que volia la guerrilla era eh, derrocar el règim franquista òbviament però no, no van poder Clar, Podríem dir no, que, que de, de que el, el territori en concret eh, bé sigui a Galícia o bé sigui al País València que va ser després cauen más del, del franquisme ja n'hi ha maquis que estan com a la defensiva, i a partir d'aquest 44, d'aquest intent d'invasió del Vall d'Aran, passen a l'ofensiva. Podríem no? mm. dir sí. com una acció, aquests grups guerrillers ja no sobreviuen, sinó que passen a, a, a lluitar directament de forma organitzada. Quin tipus d'activitats i accions portava a terme la guerrilla? Eh, Bé, n'hi havia una diversitat ampla. Eh, D'una banda, eh... Veure, eren, eren grups armats per tant eh, eh, s'enfrontaven a, a, a la part armada del règim que era la, la policia armada l'exèrcit i bàsicament la Guàrdia Civil perquè el seu àmbit d'actuació era l'àmbit rural que era on la Guàrdia Civil eh, tenia el seu poderio eh, i aquest tipus d'accions doncs, eren enfrontaments directes o també feien eh, atracaments a bancs o a... a, a als cobradors de taxes, que anaven als, als pobles a, a cobrar els impostos, o assalts a fàbriques, eh, a comerciants, a industrials, etc. Això diguem seria eh, la part més... Eh, bueno, I també feien sabotatges, sabotatges a línies de comunicació, eh, com ferrocarril, carreteres, o a sabotatges a, a línies elèctriques, a infraestructures. Eh, esta part dels sabotatges tenia veure que veure en què ells volien donar-se visibilitat, no? eh, fer veure que, que el règim tenia un, un enemic que estava actiu i també donar-se a conèixer a la població, no? perquè una de les respostes del règim era eh, invisibilitzar a, a la guerrilla, dient que com que no existien o que si feien alguna eren perquè eren bandolers, perquè no, aixina li llevaven la la vesante ideológica política de, de lluita contra el ratingching a tres acciones que feyen era por ejemplo ocupar pobles y eh, lanzar pamflelets eh, proclamar la república y eh, básicamente era era eso la, la parte de propaganda la feyen a pamflelets que feyen en, en la muntanya, en ciclo hostil y también editaban algunos puletín que deixaven als masos a, a la gent que, que podrien ser afins a, a la seva ideologia. Un, un cas molt, molt espectacular de Barcelona de un, és el, el de Quico Sabater i, i el seu canó que disparava des de... Des de bueno, que, potser ho va fer una volta, però és com molt espectacular, sí. no? Sí, de, de, des d'entrada. Carregar pom, des d'un cotxe carregar en pamflets, en un acte franquista, disparar cap a la multitud per a que bueno, disparar propaganda literalment cap a sí, sí. la gent que escoltava el que deien els franquistes i bueno ara que ja més o menys tenim a l'audiència situada pot ser no sé si voleu preguntar alguna cosa abans sobre això potser un dels temes més polèmics que abordarem sobre els maquis és la presència de les dones. Quin era, habitualment, el seu paper en la guerrilla? A veure, eh, numèricament era molt reduït el, la quantitat de dones guerrilleres com a tal. Dones guerrilleres entenent dones que estigueren armades i que participaren en accions. Val? Eh, això no lleva que existiren eh, unes quantes, que és important dir-ho. Eh, però quasi sempre aquelles que estaven en, en les diferents partides, en les agrupacions, els relegaven a, a unes missions més d'intendència, de, de, de manteniment, i tal, no? com, com era, era una extensió del masclisme que existia a la societat i que existia també en les organitzacions d'esquerres, comunistes, anarquistes, republicans, socialistes, el que fora. Eh, però sí que és important el, el que és bàsic i és n'hi ha que reconèixer-lo cada vegada és el paper de la dona en, eh, com a sub, punt de suport val? el punt de suport les, eh, el, les bases d'apollo és la gent que recolza la guerrilla val? que multiplica per 10 els guerrillers en actiu i d'eix percentatge el, una, una gran quantitat una gran percentatge eren dones que eren mares, que eren filles que eren germanes de la gent que, que estava en la muntanya. Vale, i bueno, eh, ara m'agradaria visibilitzar eh, de si algunes d'aquestes dones, en el concret el, jo he investigat més el País Valencià, volia parlar de dones que van militar com a punts de suport de la guerrilla, així, com és el cas d'Antonia Boix, Maria Dolores Alba, acusada de ser de les joventuts llibertàries de la CNT, Rosalia Vives Borràs, Pilar Mili en Aleput, Asunción Cubero, Adelina Delgado, coneguda com la madre, molt coneguda, molt, molt important en, en la, la lluita mm. valenciana. Sí. O Felipa Pallares, que aquesta última era militant de la FAI en Vistabella durant la guerra i, i va ser detinguda en 1945 com el enllaç del grup del maqui llibertari anomenat Petrol. S'ha destacat també el grup de Mares de Levant, proper a l'estat major de l'agrupació guerrillera de Levant quan aquesta es trobava a València. El grup donava suport a la guerrilla, principalment confeccionant jerseys i enviant cartes d'ànim a la muntanya. Al mateix temps, hi havia dones que, a través de l'estat major de València, compraven i transportaven que viures. Material o propaganda, bueno, doncs el risc que, que això comportava. I bueno, respecte a les dones, perquè és veritat el que dius, no? eh, hi havia molt poques en, en, en la muntanya. Eh, les dones que lluitaven com a guerrilleres en el País Valencià només han trobat documentades quatre. Estela, molt és molt poques. Perquè, bueno, i així són les, les germanes Esperanza, Angelita i Amadora Martínez García, conegudes en la muntanya, no?, perquè havien de gastar pseudònims com Sole, Blanca i Rosita. I la quarta és Remedios Montero, coneguda com Célia. Perquè, bueno, eh, respecte a això, no?, hem de dir que venim d'una un, guerra civil i, una, i uns moviments en general d'esquerres i, i antifeixistes amb una una apertura cap al feminisme i cap a, cap a moltíssimes lluites que a l'arribar el franquisme, de repente, com si volgueren aprofitar el, la dictadura, les pròpies organitzacions antifeixistes també se, troben, se tornen extremadament patriarcals i, i tornen a relegar a le, a les dones a, a un segon pla. I això, bé, bueno, pues en el maquis se dona, perquè és com que la lluita armada no és per a les dones, les accions perilloses no són com a per a les dones quan joder, fa menos de 10 anys estaven lluitant en el front. Però bé, bueno, és, és un fenomen que, que passa i que, que s'ha de dir. I bueno, un altre tema controvertit és l'hegemonia del Partit Comunista en la guerrilla i la presència llibertària en aquesta. No anem a, potser, ara a desgranar tota la polèmica aquesta, però bé, bueno, sí que m'agradaria que parlaren que bueno, hi havia anarquistes en el, en el Maquis, i quin, quin era el seu paper? La seva... Sí, a veure, eh, com he comentat al principi, n'hi havia de totes les ideologies. Preeminentment eren eh, comunistes que estaven vinculats al PSOE, eh, però en moltes partides, inclús en agrupacions que eren directament corretja transmissió del partit, n'hi havia... Eh, libertari y partidos exclusivamente de libertari y eso pasa por ejemplo en lagla la ocupación guerriller levante y aragón que es la que nos toca ser el país valenciano eh, ni había partidos exclusivamente de llibertari eh, y después ni había tres eh, agut a tres guerrillers libertariarios por exemple eh, el ser germánsquero en granada que era un, un, un grupo de guerrilla armada i altres eh, partides llibertàries per tot, eh, tota la geografia, per tot eh, l'estat espanyol. I eh, significativament la guerrilla llibertària on té més potència i més durada és a, a Catalunya, i és precisament la guerrilla libertària que en moltes partides i, i en diferents grups eh, és la que aguanta quan ja la guerrilla comunista ha decidit abandonar. O sigui que jo crec que el paper de, de la guerrilla libertària és molt important i que molts anys ha estat eh, com ocultada dins de la historiografia i de la propria història de recuperació d'estat de, de la memòria eh, sempre n'hi ha una recuperació parcial i que oculta la lluita anarquista de fet vull mencionar una cosa que igual algú senti i li senta mal però és, és realitat i és que eh, en, en Santa Cruz de Molla se fan les jornades de, del Maquis, ¿vale? des de fa molts anys. És un, un esdeveniment que, que cal mencionar perquè és molt rellevant i és molt important i, i jo els felicite a la Gavilla Verde per per dur-ho endavant. Eh, resulta que aquestes jornades que se fan al primer cap de setmana d'octubre, fa uns anys, van inaugurar el Centre d'Informació de la Guerrilla, o de la Guerrilla de l'Agla, en la cual hay una exposición sobre la guerrilla en general más focalizada en la ACLA. Y mi sorpresa va ser cuando es un centro de documentación sobre la historia de la guerrilla, que apenas le dediquen dos líneas al tema de la guerrilla libertaria. Y cuando, cronológicamente, la guerrilla no se acaba cuando se envanes de la la guerrilla se acaba cuando maten a cara cremada. Aleshores, eh, jo s'ho vaig dir a la gent d'allí de, de, de la Gavilla i tal, així, ah, sí, així, sí, així, sí. però no. Però no, aleshores, jo què sé, eh, que això passe en els cercles que pues, estan vale. recordant la lluita guerrillera me pareix vergonyós. No? Total. La memòria com us convé, no? <coughs> Xiquets, ateneu-me. I referència a la maleta va dir heu trobat la clau, ara us falta entrar a la casa. El contingut d'aquesta maleta va estar dormint sota les teules del mas durant moltes dècades per burlar els escorcois. Després, quan les coses es van calmar, el yaio va posar-ho tota la maleta que ara teniu davant vostre. El llibre diríem que comença en aquest punt, amb l'obertura de la caixa de trons. A banda de la història en si, dones molta importància a la memòria, el record que es té del passat. Per què és important per a tu la memòria? A veure, a mi la memòria eh, és també un sinònim d'història. Aleshores, la memòria té la part més eh, emocional i més personal i subjectiva, no? perquè n'hi ha coses que no te'n recordes, i aleshores n'hi ha que un poc igualar i aquesta memòria de personal amb els fets històrics, de manera que el que volem rememorar és allò que no s'ha contat en la història. Val? Memòria històrica... Doncs pues bé, com a terme, jo crec que ara està superacceptat, crec que, que és prou eh, clarificador de què se vol recuperar, I, però jo un poc jugaria amb el binomi de memòria i d'història perquè unes coses se complementen a les altres, perquè jo igual me'n recordo de coses i no són tal com les estic contant. Aleshores, memòria històrica, val, vols dir que això que estàs contant té un rarofons de veritat algo que ha passat realment. Clar, i de més iixa memori totes relació amb el que parlava abans de la quotidianitat, ¿no? Per per mundo, en contraposició als grans fets, als grans dades, mm. als grans eh, homes de la història. I sí. bueno, pues sintint molt de este estema, acab, quedamos en 7 temps, perquè si no serà després tenin que tenemos que dinar i tindrem que que seguir aleshores. Eh, abans de tancar l'entrevista que n'hi ha, ha, pa ha paella després ha pa sí. <laughs> bé, és el moment de si volem afegir alguna cosa si volem se'ns si ha quedat algun, alguna cosa en el tintero jo, mac, jo, sí, o jo... la qualsevol de la resta perquè... jo, jo vull afegir una cosa que, que és un poc d'autopublicitat de... i és que bé, eh, bueno, a mi el tema de la guerrilla sempre m'ha interessat de fet l'origen del llibre és un intent de documental que no vam acabar i que partia d'entrevistes que havien fet antics guerrillers i guerrilleres. I, el, i com que estificant en aquest tema molts anys i col·labore amb gent que organitza jornades i demés, eh, doncs vam fer, vaig fer una obreta de teatre, un monòleg sobre la guerrilla eh, que es diu L'Eure des Faràs Marges, Masovera, 1948, que està mm, basat... Un poc amb les diferents investigacions però està contat des del punt de vista d'una dona, d'una masòbera jove que, que ha d'abandonar el mas per, per les qüestions que involucren la, la resistència i la repressió eh, i volia comentar que, que se representarà el 9 de maig en el Teatre Capri de Paterna i el 15 en Carrevolta i després enjunen unes jornades de maquis en la Tinença. I també una altra cosa que té a veure amb els PAI, PAI, i el podcast... Ha molat, eh? Ha molat la sintonia. És que, és que eh, jo també feia una secció en un podcast precisament sobre dones guerrilleres, i que si algú vol, doncs pues, és dins de... La teniu, Republicà de Paterna, sí, exacte, és el... Sí, és... El, I com es diu el podcast? El, el botó en púrpura, sí. i ahir n'hi ha una secció que és dones guerrilleres, eh, dones, dones i homes del bosc. O sigui, I ha, se parla de... Vides de guerrilla, és que, que, es que crec que l'he sentit. Vides de guerrilla, és que fa molts mesos que no el faig, la, la secció. Però que si algú li pot interessar, vamos. Dir que jo he vist l'obra de teatre i és molt, molt recomanable, o sea, està molt, bueno. molt bé. I també afegir que el llibre està com enfocat a gent jove, a el que cal fiquem de literatura juvenil, però que en realitat és per a totes les edats. Eh? Que si, sí. te, si ja heu acabat l'institut, igualment podeu llegir-se el llibre, i aprendreu i disfrutareu. Mm -hmm. Que guai. Jo volia donar-te les gràcies <coughs> també, però enllunyar-te adultocentrisme. <laughs> Eh, per el que parlàvem antes no? de que quan a la xavalada eh, se li dona el paper de, de, de, de gent de reflexió pues, i són coses guais i, i la memòria eh, històrica genera empatia i compromís no, que, moltes gràcies ja se mos ha quedat o sea, jo te preguntaria moltes coses m'interessa molt saber el feedback si has rebut algun feedback de, de la part de, pues, això, del el quadernillo la proposta didàctica si has rebut algun feedback dels instis o... pues l'ha alguns... mollat eh? ja sé que acabem en alguns instituts que s'ha presentat el llibre sí que han treballat part de la proposta o sigui, la proposta és molt ambiciosa perquè podries estar tot l'any treballant eh, per a mi sempre la idea és si fan una o dues activitats del llibre per almenys sabran alguna més de la guerrilla eh, com després ni els temps van molt apurats, el currículum és molt intens i tal. Jo no sé fins a quin punt algú s'ha treballat. però... Jo en el meu insti ho vaig a proposar, vale? Vale. A Així que el ja, en el si, país. Si algú més volguera apropar-se a aquesta proposta didàctica o llegir el llibre, on poden trobar-ho? El llibre està en la repartidora i en el punt, i després quan anem a, per exemple, a la mostra del llibre anarquista, els diferents fires d'anarquistes de o del llibre sinó més alternatiu,hir pues també so amb la parada del punt, espaai de lliure aprenentatge solen portar eh, exemplars. Uh -huh. I si no que vos toquen a vosaltres i, claro, contacteu veuen vos, ipai al podcast. No, no direm com, però tu tri de com Esperem que, que el programa que antes de, de, de les activitats que proposes, ho sabem Jo arribem a temps. I, bé, bueno, a mi, simplement eh, m'agradaria afegir eh, com a lectura de novel·les sobre el tema que a mi, a mi em van impactar molt i m'agradar molt. Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres d'Irene Solà que, bé, bueno, no és específicament de la guerrilla, pot ser... Eh... <ríe> Així, no? A mi és que m'agrada molt d'esta escritora i pense que, bueno, que la seva perspectiva eh, és recomanable que pas que passa és es que aquest ja amb els deures fets. Sí, o sea, sí, sí, sí. no, no Mac, a clar, clar, és per aprendre... I quan ja saps el que, que són i els el maquis, itges el de Irene exacte, Sola, exacte. perquè si no, no pillaràs sí, sí, sí, de què sí, està sí. parlant. Total. Sí, el mateix passa en l'idea encara cremada, de Llorenç Capdevila, que també has d'arribar un poc més més, eh, més sabut. Este és prou recent. Eh, després també, este sí que pense que, que pots... Eh, no haver sabut res de, de la guerra i llegir-lo, que és el lector de Julio Verne, del Modena Grandes. Però, bueno, qualsevol, a mi, literàriament, i, i en principi pot ser l'idea encara cremada, no, no sé el més al detall, però en general em sembla que històricament, o almenys la idea general és bona i la proposta és bona, que al final la memòria és el que queda, el, la idea de, de la resistència. I fins a si l'entrevista, moltes gràcies Francisco Collado. Bueno, bueno, ja, volia fer-ho dir la literatura eh, maquis, per exemple la de Luna de Lobos, diguem-ne que va ser la primera eh, o de les primeres que parlen sobre els maquis o, o maquis d'Alfons Herbera no? i també que n'hi ha literatura més literatura juvenil eh, que parla dels maquis, per exemple n'hi ha una que és sobre Quico Sabaté, una altra que són els maquis n'hi ha, ha diverses també i també la part ja més asagística, històrica, que n'hi ha un fum de llibre sobre, sobre la guerrilla, per exemple, sobre la guerrilla de l'Agla, hacia el País Valencià, sobre la guerrilla llibertària n'hi ha molta bibliografia, afortunadament. Sí, a més, no? alguns maquis escrivien memòries o, o informes de, del seu pas per la guerrilla, que també són Ta També hi ha una pel·li sobre, sobre Quico Sabaté, que la va fer TV3 fa no molt i es pot veure... Gratuitament, gratuitament a la, la web de sí. bueno, Parlant de pel·lis, jo vos recomane eh, la película sobre cara cremada, que és un wow. cine ostral molt... petitó, eh. És difícil, eh. És difícil, però per a mi és reflexa molt molt bé el com devia sentir-se ell en la muntanya la soledat, no?, de quan ella el que passa és que com a pel·lícula és intensa, sí, o sigui, igual per la nit en la calma, no títol, per favor, títol es diu cara cremada perfecte també has de vindre sabent en aquesta pel·lícula un cine d'autor potente, però... I... Oh, eh, també n'hi ha molts còmics sobre Maquis este programa no acaba sí. ¿vale? es enya... ¿Es este programa. de fet es també vaig sort... fer una poses sobre el Maquis al còmic que, sí. que n'hi ha molts títols que vos podria recomanar Maquis, el còmic Pai, el o sigui, podcast és veritat que per sort sobre el Maquis n'hi ha moltíssim investigat falta que, que els mitjans mainstream eh, ho accepten el, les institucions educatives joder Vale, pues nada, dígame. <risa> yo, pero espera, mi chaz eh, en mainstream, yo creo que El laberinto del fauno es una peli molguay en la que no trata el tema de smakis, pero pero no se posa en cuestión eh, eh, que que es smakis, siguen es bonds y, y, y bueno, están ahí siempre, ¿no? Con con y, y no sé, ¿cree que alguien mainstream y yo di El laberinto del sí, fauno? Sí. Sí, sí, de mes. como a fantasía está molguay, sí. Está muy bien. Moltes gràcies, Francisco Collado, per acompanyar-nos avui així per escriure un llibre tan imprescindible com és «Homes del bosc, una història del maquis». Moltes gràcies, no vaig afegir res <ríe> vale, Jo, com a maqui des de ben xicoteta, m'agradaria dir que la Guerra Civil, amb les seues conseqüències, repressió, exili i guerrilla, és possiblement el fet més traumàtic de la història d'Espanya i, de ben segur, o continuarà essent durant molts i molts anys. Suela de Alpargata que no se rendirà ni por aguas heladas ni por noches de cristal. Suela de Alpargata Con ropa humedecida hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata embistiendo la montaña entre matorrales con las piernas arañadas suela de alpargata en las entrañas de la tierra, los que hablan en voz baja, los que duermen con las piedras. A la mort del dictador, en 1975 es va donar pas a un procés polític, social i econòmic que va passar del franquisme a la monarquia parlamentària. Aquest procés, conegut com transició, es va fer sota la legalitat de les estructures franquistes. Aquesta transacció de poder, d'unes mans a altres, no va ser ni consensuada ni va suposar una ruptura amb la dictadura, ni va ser pacífica, ja que molta gent va ser assassinada per les forces públiques, tant atirs al carrer com les dependències policials, a banda de les víctimes a mans de grups armats d'ultradeta o revolucionaris. Amb tot, per entendre el passat, no podem limitar-nos a investigar la política institucional, Segons Piro Subrat, la historiografia és una arma política i reprodueix passats per a justificar o fomentar realitats en el present. Si obvies el paper de l'esquerra, els grups radicals i es travestis en la transició, esrà reforçant un imaginari en concordància a polítiques que s'han imposat. Polítiques que s'han imposat en l'xuda de l'esquerra parlamentària, és a dir, el PSOE. A més, cal tindre en compte que en aquest període, per, per arribar al consens, ens van fer creure que es necessitava l'amnèsia de les atrocitats que havia comès la dictadura franquista. Per això, no es va portar a terme cap procés de justícia i reparació cap a les víctimes, perquè la llei d'amnistia va ser una farsa per garantir la impunitat dels criminals de la dictadura. D'aquest oblit, un exemple molt clar és el patronat de protecció a la mujer, gestionat per ordres religioses com les adoratrices, que en 2014 van rebre el Premi als Drets Humans, rei d'Espanya. En 2010, el Premi Menina, Y en 2024, fa dos días, el Premio Andalucía Social, entre molts altres. Les Oblates, que también gestionaban el Patronato, en 2021 reveren el Premio al Exemple de la de Fortaleza en Almería. Y en 2024 el Premio Solidario 11 también entre altres premios. Pero para seguir con la ficción, voy recomanar vos la novela gráfica de Paco Roca, El abismo del olvido perquè hem d'adquirir consciència col·lectiva d'allò que va passar i reclamar veritat, justícia i reparació per als crims de l'éssa humanitat. Perquè si les ferides no es curen adequadament i simplement es tapen en una tireta, amb el temps es podrien infectar i derivar en gangrena, eh? enveritant la sang de tot l'organisme en forma d'idees feixistes, que fins ara restaven latents des de la dictadura. Aquestes idees poden cristal·litzar en partits com Vox i moure l'espectre polític cap a aquests postulats, però també es pot reflectir en situacions quotidianes entre les classes subalternes que adopten formes de pensar d'opressió i violència, tant simbòlica com física, masclisme, homofòbia, racisme, classisme, capacitisme, ultracatolicisme i ultranacionalisme. Per això és necessari recordar, aprendre i derogar la llei d'amnistia de 1977, la qual no permet jutjar als criminals de la dictadura. I per avui ho deixem així. Moltes gràcies a Carlos, a Rosella, a Andrea i a L., i, per a Montse i a Mac, per fer possible el programa d'avui, fins al mes que ve, o l'altre. I recorda, milita i llegeix. <totipatia> Salut i anarquia! ser la vuestra sabia esa. Pero me es... aguantamos. Sí, un trape de mate, unos tesalero y hará pues para a ella, pa ella, pa ella. No Vivo pa ella que me da. Todavía no tenemos avances informativos, porque no sabemos de qué irá el próximo programa. No, no, no. <risa> es que a claro, todo. el próximo programa O es el último, ¿eh? Igual más? es último, pay però en marxa és un mes molt difícil per a la militància valenciana, hi ha molta cosa, no. entón no sabem si tindrem temps. Potser necessitarem no. patrocini per a poder seguir. Per a claro. una organització, un sindicat que molt no. no patrocine, claro. El sindicat? És oh. sí. el no, no té diners, eh? En efectiu. Doncs sí. pues molt bé, xurrem sí. esponsors, sí, va. Esponsors. Que els tangues que han emacer, no se van a pagar a soles. ¡Ojo! Cuales. Revelación. Ojo, Tangas Five, puede ser Tangas Five, que no va a Tangen. Hola, últimas noticias. Me informan de que nos podemos escuchar en YouTube archive.org, podcast en k.org, podcast en k, ¿eh? en iVox e y es D.B. Andrés Alessette en Radio Malva y en Radio Clara Juan eh, Buiguen. Venga, besitos. Y nos llegan noticias de la Radio Nacional de Francia <risa> porque nos podéis escuchar también ¿no? en poblet.info audio.cat y podcasts no podcast, podcasts.cat <risa>